الحمد لله دا هو ټیک ټاک وسه چلته با موږ نه منګو دا ستاسو جوړ سره وګیار الحمد لله الحمد لله نحمدو <لله> <الحمد لله> <الحمد لله> <ناحمد> و نستعينو و نستغفرو و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَنْ يَعْدِلُ لَا وَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذِلَّ لَا يَعْدِلُ لَهُ وَاشهدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشهدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينا للا لحومها ولا واللاکیې یانالو توا من کوم کذاې کا سخره لکوم لتو کب ډ الله حالدا کوم و بشرل محسیین زما عزتمندو حاضریو مسلمانہ نرونو اوریدونکو ما دو سمی پارې د سورته حجنا ساعت سېسا تلاوت را د سورته حج لن مقصد او بیان د سلور او مثلو يوم صلاح حلال ادي چاله حلال کړی حرام آگا دی حرام کری دی نظر دا اللہ پنم پیش کئی د مخلوق پنم بانی نظر نیاز منق دی ما پیش کئی او صورت کې حاجیانو تا خطاب دے او امیر دی درے او حاجیانو چه حج لزی سم مل یقضو وليفو نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ځان پاک کې د خیرو د شرک نه د ګندګيري د حرام نه حرام جو خلل حرام دي کړي دي شرک بدعات رسومات دي کړي دي چلاله نوزان داغه نه کا چې دویم د الله حکم واجبات پوره کړي او درم دا الله د په نتاواف تواف زیارت دا ونګ صورت کی امسل دی پرب د شرک باندي ا چې رمضان کوي بغیر زمانہ نلیخلو زبابا چر مشنی شي پیدا کولو ولوی تهو لو اگر کلا ټول مخلوقات را جمع شي دارنګي پدې صورت کې د دې بیانندې چې د الله د قربانی کول د الله د پاره د آزادو پاره الله تزه نزدې کول قرباني منختې نظر شکرانه د الله د پاره کول یو دغه نه قرباني دا, دا چا را روانا ده زمانگ مخیتا یو سور از پس آغا قربانی ده پارا خلق لگیا ده تجارتونو ده پارا زناو رخ لی خرسیه چپائی کزا گٹا د کم سوک ده دی ده پارا آلی خسارو علم گٹا ہو کم چزمان رب زمان رضا شی په یو مقدار چا خساوی والو وخا بکڑی ری وخی اخرو سوکې جسامت ته ګوري سوکې غوخه ته ګوري سوک پکې بازی هغه خاص ته ګوري چې زممارب زمانہ خوشحال او رضاشي الله په دې آیاتونو کې بیان کړي چې زمات ده زناور او غوخي اوینه رسیدنه کزناور دې دمقدر شي غوهه به ګړېره ویناو ډېر مزيدار يخذو ساروفه غوه په وینو سكوم الله و سارو پو ما ته چې کمیر په کار دی اغ ماته خللا دی ځان کې خلاص په کار دی تخوا په کار ده داسی نه ځان بچ کووللی د حاممالله د درروغونه د دوکونه د خیانتونونه د شرقیاتونه د براتونه چمال حالال شي ولیکمال کی معمولی زیادہ حراموی نو قربانی گورن کی آ ہو پریدا چذید سورہ کسانو سره شریک دے شپ کسان بالکل پاک دی سیدی مالی صفا دے خدایو کسمال کی گلبرشن دے دیو کسمال کے نقصان دے دیو کز اخلاص کے نقصان دے دیو کز پاکی دے کے نقصان دے نو یا ساته دا طولو قربانی اونشو لکه سې خو یو زناور نو چې په یو زناور کې یو نیت غلط شو د یو کې د غلط شو د یو حرام غلط شو مال غلط شو عقیده غلط شو عمل نو ټول قربانی اونشو نو د دې احتیاط په کابه منلا د قربانی پر احکامو کې اکثر مسائل لا سيدي مونګورو وینو دا دې درست بیان کوم ان شاء الله العزيز زناور اگر ساروي اول خو قرباني وا قرباني بهترين عمل له بدر علباني يوینسان اربورو روپے د الله په یاده په اخلاص غریبانانو لاور کهی اولو کفلی پیزارونو آرس په کهی الاجو نو لاکهی پده آراز بانی دور سوابی نکی گی چه سور سواب داغوی نیده چه لا دا پاره توی یو صلیح یو کرول لپی پده آراز بانی خرچ کی او بل یو انسان پا پنزوش پیتزار بانی خس خیز خیز خس ندا خمزید آر و آرالی کدا نده پنزوش پیتزارو زرو قیمت دا غيو کورولت نن راسیږي زکا خیرات خوشتا داغه مسواب خوشتا خوکه کم ثواب او کم نزدېکټ الله ته په دې قرباني راضي نودا په هغه سیدن راضي دا دا هر شخصیت قرباني وا چې دا هر شخصیت قران کې ومغ ترید خېستہ بیان کړي دا غ شات سیات مبارک الله و و اتخذ الله ابراهيم خليلا نیوله والله ابراهيم عليه السلام لرزدار راج ساتله دا غ سرا و كتب ملته ابراهيم حنيف روان شاه پا غ دين با نکلاخ اے محمد الرسول الله صلى الله عليه چاغای ابراہیم علیہ السلام او موسی علیہ السلام او تن یادای عیسی علیہ السلام او تن بل پیغمبر تن یادای حضرت ابراہیم علیہ السلام او تیا دی چوت تب ملت ابراہیم حنیفا خلق شا پترقا او پدنده ابراہیم علیہ السلام باندې او دا سنت طریقه او دا وا طریقہ و دا سنت دنا سنت نه دا واجب دا قریب د فرض او تا سنت طریقہ دا سنت ابيكم ابراهيم چه اديس کراجي دته سنت پمانه ما نه د طريق سر له دا طریقہ خستاد ابراهيم عليه السلام وا چې الله اور ته ویو په خوب کې چې بچي الکا اکه خوب دا بیاالې ممسسلام واحد ده او پاسې د بچېته بچیا زوی نمه خوب ک تا چې ځ لالوم تا ستا سر ده بچیا لال د کوم کا لال دی نهکم دا تننوې ای بچیا که دخواښده او که دخواښ نه خونن خو نن بهې اللالوما په پلانې ټیم بې اللالوم د الله دپاره الله حکمکری۔ که نه بچ ب خو د موسکې که نه کې کل <سؤال> داې وور بچ په خپله خوخواه مو ک مات ته ځې که نه بس ما ته پلاردي مذا او خو با نه ګوري نه نه وای بچ که د خوښده و خوخوا نه ده جممات ته به راځې که خوښده وو خوخوا نه ده دامون د نهوام په جمعه کې به زی غوام ول <سؤال> را ځې ابرایمله سلام بچی ته و بچیا ما تزمار او وی چخ خپل بچیلالکا وجد خو خدا که خو خدای یو خو خدای نه لالوم بل بچم تابدارو ها بچم الله داسه بچ اورته یا ابطفال ما تو مرست تجدنی ان شاء الله من الصابرين او زما خوګه بابا جی الله داسه بځیا چاله ورته سګ چې براhimیم لو کی سات او سلام لرا او زما خوګ پلاه او کا آک چې تاته حکم کولی چې پابانې زر د ما به عمومی ک لا خو غژې د صبرنا کوونه ما با ساب عمومی او کار دی وکوو کالم اصله ما بهتللو لجبین۔ ار کله چتوالو غاله کې خدا حکم د الله تا دغه خوب دا بیا واحده ابراهيم عليه السلام فل بچې اسماعیل عليه السلام روان ک میناتا قربان په مینا کې کیږي ها الله د منګوزي ټو 3000 مینا یو مرکز دی د قربانو چيلي ګडान pisan لو خان په لاري پکاله ترې مغملي لا ملئی بس علتِ لال کا بوزی خفزے کیا لالے نارا دا منا غر کے زیرے علتِ را وستے مذبعِ ابراہیم چرے وستے دا ابراہیم علیہ السلام تپلا بچے عورتوں وے اہزم اپلارا بچے دے رخو گوی زال لستر گے ما فلمکه سملا وا اسنه چې ما ته مخه مګوره فما د تدر سره نشي صبح چې لرو مداري کوي ديالو سکالو قومر کوي ديالو سکالو قومر کی معشوم د حد ته تیر شي سخت مخ ته تیر کړي په پلار باندې نو دا, وقت بیاد آغا دا گتن بیاد بیاد واخ بیا راغله ګتنې ده ها او بیا د ام بیا بچي سول او بیا د حاضر بچي شه د بادشاہ لورو واه د ماج حدیث کې راځي دا وه حادم و انا د بادشاہ لورو او خدمت دی ور کوله د ابراهيم عليه السلام د पारा صدابستا خدمت کوي خستا حسين اغي روان کو په سملا او سره په ټک کړي ها قرباني کوي ا قربانينا الله جبريل تهو کو مو چې ابراهيم عليه السلام ډیر جوش کړې زما حکم ادا کرو لکے ایسے نا چل دیر جوش دو وجہ نا آنخو لگیا وی قربانی کئی چلتا بچے علان نی کی فوراں دا غد علال دو دا چلے نمخ کی دا غد چلے لان, چل لان دے سراوالا گر پی سراوالا پوراں گر بودا آو دا غد چلے لان کا اگر ابراہیم علیہ السلام ستر گتر اسماعیل علیہ السلام په پر مخې پروټه او بسم الله الله اکبر ابراہیم علیہ السلام د خپلې چړې نه خبر نه دی چې زما د چړې لاندې زما بچې لال شو که زما د چړې لاندې ګرد جبري را لال شو چاله راځي خبر نه نا دسو کوئی فلانې پرسه خبر نه دی کوئی کنوی لان خبری گی رکشوی شیع معلوم ہے پر سیزون رو باسی تاویزون انغری کی ری بلستن کی ری بلستن پا گوٹ کی ری تو تلائی پودا ہم دی بیمان کری ری یو تی راغلے ہو چدا یو ساو دا بلستن پا گوٹ کی را کی در نوچے دیا کو نبل کزاش ممانا چاہتا بی علیکہ دا بلستن پا گوٹو پیغمبر پاک جوندې پیغمبر دین نزدې پیغمبر الله تا هغه د خپلې چړې د خپلې چړې د لاندې خبره نه ده چې زه ما بچې علي یو که ګډ پیسه علي خبره اده وینا وی معلومه یو تو ور شو ګډ پلان جوړې کدا دې پلان جوړې کدا دې ټول جادوګر دې ساهرانه ده خو زه خبره کوي اواز ګنج شنه شي نځبرګه ورمرده به دانه ما ده یو ورته دانه وي د حکاره خبري استاد دې ملي سپټال خناله ته چې وي په ملي باندې چنچن په قبر نا عمل پیږي نه چې په ما باندې چنچل لاسه کې چنټنه نو د واقعي قرباني مسلو کې اورې دنه دا جېبراهيم عليه السلام د خپل چړې د لاندې خبر نه وي چې زما د چړې لاندې ګر پسې د جېبري له او یو کلمه بچه لالي هغه ورته څنګه وایي چې خبر ده او هغه ژوندې وي او هغه پیغمبر ده وای او ته او ذاتو چې څوک یادې ژوندې نه ده پیغمبر هم نه ده وای متريږي او د درېګه د خارې به انبار دی حاضر هم نه د عمل له دې څنګه خبر سوچ پکار دی کرل غونده اې د فلانن ومني زرداوي یل ته تو ته دونه شوي له غونده شعور په کار دی له غونده ها د اقل عقل استعمالوم سي کول پکار دی زکه یو انسان ما د دې داسې خبرې وو کی خو زما د خپل عقل لم کار اخلم دلائلی عقلی قرآن منتا بیان چې د انسان عقلی منی دلائلی نقلی بیان کری پاگی نقل لکه لکدا ابراہیم علیہ السلام نقل پیش کری منتا چونکو نا پیغمبر دی جوندے لے خوابانا او داگد چلی لان دی اسماعیل علیہ السلام خبر نرے چیزا والی بچوں زو دید پا روما چیزا با علالی گمزا بچ والی شوما او داگ کری موئی بسم الله الله اکبر لا الہ الا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الله اکبر وللہ الحمد ٹول پا دی کلمہ اخت مقصد دا دی چھے ابراہیم علیہ السلام ویزب فر بچے علالو ما اسماعیل علیہ السلام ویزا لالیگم الله اللہ نی اسماعیل علیہ السلام دخ پلپلار د حالت نه خبر دے نی ابراہیم علیہ السلام دخ پلزوی دا علال دو دا چلیلان دے خبر دے نی جبریل خبر دے خبر سو دے یو اللہ دے قل لا یعلم من فی السماوات دے والارض الغیبہ اللہ دا مسر رووتا و پیغمبر اعلان مخلوقتوں کا چ نن پويي هغه مخلوق چې پاس ماون زمکو کيي پپټو باندې بغیر د الله نه دا وينو کنه خلق وينو وقران وایي چن پويي قران وایي چن پويي دا خود قران مثلا دا هته وي خلق وينو الله دې خلق له شعور ورکینو الله دې خلق له عقل ورکینو دا چې تا خبر سو کېږي عقل نشته ابراهيم عليه الصلاه والسلام سترګ کولاو کړې چې وګړه د بچي بچو ته یې کړل لال شول واه اوي په بدل کې داغه په خوشاله کې نن ما او توبه نسسه لازم کړې ګډو پیسو واه وای اوه دا لازم کړې سولې سانه کړې اوس کيو يو بچا لالې وې یو یو جنیو یو یو خضا لالے دے نمبر وار چاکا سوچو بلہ جنیو علا کور کئی پاک پاکور کئی نو نو چوس ماتا حکمی چی بچے لال کا زمابلاتا حکمی بچے کے دی زبائی کے راغرے زاللہ سو رہ میرا باندے وفد اینا ہو بی زب ای نازیم غمون باندې الله زناور کې خور وا غوي خد چلے او ساتا خوي او ساتا خسخه او او ساتا شکر دے خدا دا خصادم اوس کړي په وس کې زمانوې زمانوې زمانه خزر و زمان خور و نه ما وس کوله به هره ورځ غلا نه وا لاس چرته ورته بیا لاس لا ورجی اوس راتم پدې را اړه کې اوس اوسنه خبر نسله نیمه ګړدا ما سړیو <سرائيو> زنانو مشموله پخله کې اغا شربته ورکولې ځان له نسكله ورنيس خو نس خو پزولې ورکولې مخدای کار کو خپل بچو له منګه تکلیف نه او بیا چې په چالو لگے او حلاله دې کارو نو او په دې کې موږ باندې کومه کیږي او کومه باندې کیږي کی کی کی یې دغه خودس بقدرداره ما اوس کړي پلاره وروره او زې مرشه نبیعا لس دیگا پا غی جمعی که سلوی اقتیانی که داغی دا پاره بیعا خام اخا رکھ خدای گواده نبیعا شدم تا گوری نبیعا قرص تا گوری سوچو بنا ایو کس مر شو انیز دی وقتی اوگو اس یتم کوئیش ما با علم قدس چیز نت تقسیم ہوئی او جمعی سلوی اقتیانی دا دین کی من ایدابا نکوئی اصطراران اوڈا جمعی او وکړي او چې چه پنج پیرانی نمانی منگی پسی کهو مالی سو ماتو او تاسو ته او ستا جتا سو تا گیا یخواغی گولی نمانی او ماتو او شپرد مالی پنج پیرانی نمانی منگی کهو ایدانس ما دین دی مالی بسوکی که ویک ویک که کی. نخمی انگایی رو خیلو بانی پنزو سو پزیبانی سل دیگو نا پاکی که مالی خواه اگه با انده یو میخی لس میخی الالی که ما را بس اغول که ما سغول شد زینه خورم اوزا بازا غاستی نتقوم انشاءالله زمان خلوص شد که ما نکومنه نیشی انشاءالله تابا ما نکوم بیا پیابا ما او طول په مقبرا که ناس تو بلار، نسی، زامن، رونا، ماوی حرام دی ما تا پتاو چه ده کئید ای آشه اینا اگه ما که غمونو کم کرو ما تا پتاو قبر پخ کرو دیم ای قبر ارثو چه قبر پخی در احادیث دی نیکازا طول ناسم دا ساتو چه بیو ما بانی غدو اخی ما با جنازه دی خود دید شل پیلی دی ما برکس راولی زبت اخلاس چم گاون که زی امامیم چه کل غمی پا ما جنازه نکه دا طول ما مقتدیان دی طول مقتدیان دی بغیر دی یو کن نا پا ما بان سو جنازه نکه دا پنی پیره وستاز. ندیکه خطه اوزگاره پر نکار پا ماتا لی زکر بزت پیسی لی جولتی لی مچه دبیتی لی داگی دا بچه هاو دا پا روستا لی نکا بود تعلیب جای نکا کے ذائن غم کدا شینهی غم سپرگیگی چه زور چپلانی مولی سے ام جنازہ ہو کرا دیر خدا چې کیگنه زد اخلاسیم کم زیر بزان نارو سومولا کرا نمرا نمرا نمکان نظمان پوشیم زمن کار دې د وینا زمن کار دې د بیان الله ويا ايو هر رسول بل اورسوا موږ به رسو ابراهيم السلام ته الله وي اورسوا نا اورساو زيم پرې د غوړه پس زيم کیوا ها هنو د هغه په واسه قرباني را نو قرباني ورو کې ساروي دې یو که ساروي دې ورو کې ساروي ګډه پیسه چله د په یو کس ته په یو کس توګه هیڅ شتې کدو راځي هیڅ کال په دې کې شرط ده ته په یو رس کال کې کمي قرباني نه کیږي اور یو رس چيلي ګډه پیسه چې له حضور ده د شپګو میاشتو کدو رشي کنه د شپته او چې د کال له خپلې پینې کېږي شریعت دی او چې دوري او د کال له سوی قرباني پکېږي وځه ټی ډی سروونی خاله ګوګنه دا چې او ټی ډی والو یوه یوه وال کنه قرباني پکېږي چې د کال پور شي صخس خېدله چیلین ولوګه یی ټی ډی دا اچه اچه یې کنه ابو ما در کوسه استادې وضاحت ولو کې ودز دونی مکازمې کې په خو چې زموار کسي غړي هم زموارې په دې وخت کې مې چاته ځکه نه وایو چې والا چې اول کال درم اختر د یاسلورم یو کال سایو به حدا ګران شو دا اختره پښپاباري ډیر به حدا ګران شو نو خلکو په کې د کال او د یونیم کاښیو کټو چ پکړی زکه س غواهن ما ته بیا د اختر نه وستو ټلیفون نه کول اره چې مونږه اګالکسی مونږ په شوې نه یو مونږ د یو نیم کال ساري په قرباني خرڅ کړی دې سداسو کو مې سو کې کټه دې دنیا تا نقصان نقصان کړې او چېا قرباني کړې اګم دې نقصانی کړې تا دوه نقصانې کړې اوس ته پوسره کې اوس کېږي ها اره دې بل غلطي ده تاړو س بیا غلطینه نو چې دا څه خلکې و زمندار به مخوله وی دی یو اصولینا دو پیر انسان چې چلی نشي یو په تا کېږه نو به سو نظام ورکوه باز نو بازه کوم اکل په اصول کې بیا ور دننه کیږي زه خیر ده زده کې ور نه نه نه یو نو 20000 ټک نه ملایې نو چې یو زل داسه حالتونه په دی خلک راځ تیر شو نو بیا ولځا به ولوداس کار کې ساروه هو یو اعتمادي کسي شاګه دو کور باندې او په کور کې علالېږي جزاده دو کال پورې اگر چې ښاخه نې لري به ټیک شو ورو کې چله ګډو پیسه د یو کار شپته هغه خون په کېږي که هغه خون نه یو کال پورې او یو خصوصیت د ګډشتہ ګر ته چې شپږ میاشتوي او د کال د ګف سره برابر شي مې بیا خیر دوره د کال ګردې کال پوره دوره او بل یو ګردې چې هغه سوروبه تیار وے اگر که شپږ میاشتوري خدای دې کال د ګف سره اورو برابر شه مې بیا پاغم کی خدای علاغه چې ضرورت وي اوس کدان د کال ملاوی ګون شپږ میاشتو سره داله وند هغه چې نهي بیا دې خیر دی خیر دې خیر کې قاتم د زلالوم را روان دی حالات د سچورل وایو کې ساروې داګه نفس خدای یو ساروې چې له ګډ پیسه پيو کسته ها اگر کته پيو لا کول وانه لې حال کې شو شایله ملې حال کې نو مو مقصد له ملې پوه شو چې حال کې له کړه ځانګړی او چې لري پيولا غو پيوا غسه پيولا باندې څنګه درګي راځي دراواله چې به نه هنه مايده پاره لیکل هو اگې مناسب والا او داګه چا سور پیسې سوای دي غریبانه نو ورکه کنه غریبانه خپل واځی کړی د چا دوایي علاج نشته کټونو کې برات دي په بد حالت دي د چا دوو دغه دغه سور منګاې کې خلک راو نه د چا کرای نشته د چې ابونو سیند نشته دا هغه سیاہی پیسې هغه خلکو دا ورګه د دواله کار به دی وشي نمایښ ورکه ما په 2500 روپے چې له واغسه سپیس 20 مره واره مې پیسې به غلطه سيزونه وای ها په اسلام آباد کې یو قربانه دا یې بس سده اس په خوښ شوی استاد قوم درته څونه په زیری هغه بناس دی ته کې څوک چوري کوي څوک سکه او بیا نمونه کوي نه مناسب پی سیوانی قربانی والا او داگی نوری سیوان چه تا اللہ وزد رکره غریبانان دی اخترداروان دی دا چا با کپلی نی سوک با بیماری سوک با اولنی دا چا با سنی سی سن نی آغاولا ورده پیسو چلی بیزا دا پیو کس یو کال چې پوده یو کال که یو رس کمی نکی بل یو زناور داگی دا, دا پاسا چاگر تسخه کتے ہوئی سخی ہوئی کتی ہوئی آغای کم دو غاخون شرط دی چه دو غاخونی کری که کل داس مقامل آوشی چه غاخی نی کری پا خپلکور کی علاله خپلکور کتو ترونگ روشو یا د تری جوی جو دی ما ماما جوی دی آگی خپت را چه دا درونگ نوی یا دا کتی سخی دو در دور وقت دی مانتا پت را لاغا در دو, دو کالو چه پورشی نو قربانی پیکی عمر دو ک اوغه حنا لازم دي هو کچر تا دوکا ل 900 کمي اوس خیر دے کمي او چا دغه ته تیم دا اغراض دا پوره کی د اختر نمخ کی 100 مخ کی پوره کیږي لکه سبا اختر دغه بلکل بالکل کمپلیټ شو سبا په 100 د فاصله بیا کیږي اوس وسته کمین و خیر ده خوچه داختر لد آغا کمیسه کیگی پورا کیگی لآغا یو کس نوالی تشپو کسانو پورې کیگی ده اوو کسانو پوری سخیر ده سخندر ده کتی ده غوا ده میخ ده گوه ده برابر برابر ساروه و یعنی که مناسب ها دیسو مناسب سر بگو څخه ورکه د 2 کس دیونی سي 3 دی دیونی سي په 15 کس دیونی سي لګوندې خو ګټې نه بیا دې په نو دا د یو نوالي په پو 6 نو پورې کی بعده خلق دا ویار دا په یو نګي په یو خزه کیږي دا په دوه نګي کې درې پکاردې پنځه پکاردې نه آزاد ماستا خبرې چې په یو کې ورو دي دوکه څه چلې نو چې پدريو کېږي نه په ثانوي رو باندې کېږي نه د آزادما څخه خبر تا کو نه تا کې بده کې نشته کزا لوی وس کېږي جوټه اغسته کېږي الله دې اچھا له وسور کې څرخټو نه والی خسخه کټي والی او خه قرباني وو کې زنده قرباني به تر درو زنده قرباني سره به تر درو شک او شوبه نه خبره کو سې خلق دو जमानو نو پتہ نه لګي خلق دو حرامو له نه لګي حد دو کود خیانتونو پتہ نه لګي خلق دو سودونو پتہ نه لګي د خلقو د عاقبت به ګراو دي پتن پتہ نه لګي تورمربدو قرباني کړی الله دربار کې پیشه قرباني نه کړم ما هو کړ و تاچا سره کړو تا ته بیا نه شوې چې غلطه کړې سره قرباني نه کړې ا سوت خور سره قرباني نه موږ سوت اگر سودیش را تاسو راځه کې نکته سود خورې خو شا کې غلطه حرام مال ولا یاد ولکه ستا پروگرام غلط دی خو شا کې غلطه را دا کې دی له او د سود او د حرام مال لحاظ کو علوم به شه د قرباني د اسلام لپاره اغه د عقیدی ضروری ده د هر نیک عمل د پاره یوازې قرباني نه د هر یو نیک عمل د پاره ضرورت شی بنیادی سره هغه عقیده ده قران وی. ویلي شپګزوي و ميا مل من صالحاته وهو مؤمن فلا كفرن لسای ا سوچا مل ک نیک قربان نیم نیک عمل له منظم نیک عمل له روزم نیک عمل له زکات هم نیک عمل له جمعه او خیر خیغلا چا سره کول دامن نیک عمل له حال داري چوي هغه مؤمن هغه کی ایمان وی هغه کی توحید وی فلا کفر نلسای و ان اولکاتبون دا عمل بقبل او دا غا عمل بذلکم الله من دا غا مز ده فاضل کن کیو یو کلو من عمل صالحا من ذکرنا و هو مؤمن فلنحيي النوحا حیات طيبه چا چملک نیک نا دین یو کزنانه حال دای چی وید مؤمن موحد توحید پکې ورو راشر دې په امالو کې قربانی کوا بندارک کوا او داکدې لحاظ م کوا د بل ملګري د حرام خیال م کوا دا اوس بندارکې نو اومبه چې ته ملګري ځان سره کېدو د ملګري خیال بزا کې دې کې د ملګری خیال بد خراب مال د سودو د حرام خوري کې چې دغه ګورا مال ګورا د د پروګرام ګورا د د تجارت ګورا د د نوکرۍ ګوره د سي نوکرۍ کې یو کې غلطه کوي د سي پروګرام چې دې کې غلط کوي عکیده څنګه دا دغه نه په سوایا د تشوار شریکې ګو اګه ځان له شورا کاځه کا پکالي مو باندې خرچه کمرش سپکاری خرچا خرچرا بانی کم عراشی خرچرا بانی کن زان لقربانی کن ایل کل چاستا نکن پیر وصرا که همیشہ زان لبیتر د ده کنی دسلیب بلکی یو خبر عراشی کنی بل عراشی کنی سنگ عراشی زان لقربانی وی بیرا بانی خرچا با سیوا کی وی یو کس بانی چی خاما خالی پرنزو کم ساروینی چته دوټو کې ځای او ځای شونه را باندې شلشل یا پنځل 15 پنځل او چې یو ویلی نو یوازې 50 یا 100 روپۍ کم نه نو پیدا کولې مې کا الله هوته نه چته یو کا چېر باندې نکيګو را مې کا او چې کې بیا حق قرباني وکاو د خو ملګرو سره وکا یا رو نه مجبورې منو څنګه مجبورې منو مده وټو مات وې یده یو ټوله عمر مو سره بیا با بیا با الله پیغمبر ده خپاشي خو چې زما دا ملګري او غاوندې خپنه چې خیر دي نه بس یو زه بشو خیر دي تامه تا نه خپ اكو الله پیغمبر ده هميشه خپي زمانہ خو چې زما گاوندې او زما خپل زمانہ خپن شي دا زما دين او دا زما اسلام دي او دا وی کو د جنتيانو چې تا الله خپکا تا پیغمبر خپکا او گاوندې او خپل خپانه کا زنده څنګه مؤمن حديث کې سر راځي احادو کم حتا کنا حب ایلیه من والدی و ولدی و ناس اجمعین کہو سرلی تکیوا ستاپ پنیز بانے سڑے سیو تاپا کناسی کارون اولی دا چاہا دا حرام نقصان دے آئندہ کار کیا هغه مشریک ہوا یہاں بس سنگی نشریک ہون بای دی دے غلط دے نقصان پا کے دے خوچون کے حپشی بیا بخپشی دا زمنګ کار صفه خبرونه چې ته خل په دې کې مطلع یې وي بیا بخپشی ګملګې جدا کومه یره ورته خدای وسرا کړی بای الحمدلله بشیب مروره ده په نو کریم شو کاروبار مو د تجارت هم کومه الحمدلله بس زه زانه قرباني کومه او زانه خپل غم کوي وروره بس هیڅ سم نشته په خپګې شر پیر خپشی او که به ام خپګی خپګی نه دی پرې دی او تواستا دی طریقے باندې غلطه نور زخ په قربان نه خرابو قربانې کې یو روپې غلطه ده یو روپې د یو کس ټولو قربان نه کیږي د شپو وو کسانو قربان نه کیږي او دا سه بنار باندې کې خوغه هکه د چا یو نیت غلط وی مستزه کوو چې دا قربانې نه خلک کړي کورصمن وای دا خبره کو نه به سبه دا خپل قربانی هغه سبه کو نه چې واپس کړي مخکنه موږ دا خبره کو ملګری په کار دی عقایدی سه کو حرام مالیاس کو له خلکو ییږي د سوتکه سوتې سره نموسګي دې زما موږ نه دا ته پوسونه خلک ویجو ما سره سوتې ولالي زما سره زوج سره نموس کوم دا موږ ما کوي کنه کی مې چتا سره کتل مشرک ولالي نموسګي کنه کی شود کلیال نشته دا کلیال نشته چې باندې تخت د غیر الله په نوم او اخلی او روليه او مني راکلا خیر خرده او کته وا دا چې په وجه نه سود کوي نبيه حرام دی سود په هرطريقه کول حرام دی کلیو او ما نه ته وکوي چې سود موږ دغه کو چر اصل سره نه سود وکو په سره سره خاله نه بغیر سننه مه بس الله حرام کړې له نو چې نه د وروګې نه ملېږي ځکه چې سوک سوتکه هغه اعلان جنگ کې د الله او پیغمبر سره جنگي کې د الله او پیغمبر سره نو چې جنگ وکول نه شنو تبا شو جنگ سوک د الله او پیغمبر سره مو غمه له حکم سره څه کوي د یوه کس له نو شو کوله د دې محلې سره نو شو کوله او به احکم الحاکمین سره او بیا احکام حاکمین چاغې وداسه خستہ ګل ګلزار پیغمبر موږ ته راغي غوډه داغه سره جنگ کې در خورې مشکل دي قران او فای لم تفعلوا فازنوا بحرب من الله ورسول کتا سو منا نشو د سودنا نپوشه پر جنگ کولو زما زما د پیغمبر سره اعلان کوي زما زما د پیغمبر صدا په جنگ صدا اعلان جنگ کے سودی سره خو اعلان جنگ به زمزکه نه کیږي نو مشرک سره هو غضب ده الله سوره اعراف کوي ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وزلته في الحياه الدنيا چا چې زه بغیر زمانا د مخلوق عبادت او کو د مخلوق په نومه شکرانه او منقطه پیش کړی کاغه خېی کاغه واې کاغه منقطهی کاغه قبری کاغه پیر او فقیر وی به دنیا کې ذلیل او رسوا کما او دیم زبواته په قهر او غضب او رسومه لو چې تاسو راخوا کې قهری ولا له اشنو چې باغد الله د نا قهر نازریږي نو په حق راست به پتام راځي نو دو سودینو خود سندہ کے خود قہری او د غزب نچا سندہ کلے گا ده آیت دے سورت عراب کی اِنَّ الَّذِينَ تَغَذُ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ اَغَذَبُ مِنْ رَبِّهِمْ وَزِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زکر یهودو دسخی عبادت کاؤ اغا دسخی بعد دستو کئی دا مخلوق با دستو کئی ته سجدي کوي کئی جندو ملوتا دا غی پنو منخت نزونا و شکرانی پیش کئی اللہو از ما دا انتظار دے کئی او زما دا ذلت انتظار دے کئی زب زلیل و رسو دنیا کې او آخیر کئی بول عذاب ورکم نو مشرک در حالت د دستودی در حالت دے او عقیدہ در حالت دے قربانی وو کو خیر ده ماده ما کیده خوسیده ما ته کو وجود ما کیده خوسیده محمد سیدے کہ بغر سکے نیمه ده قران او حدیث ده څه کسی بیان نه ده څه کسی استا کیده خوسیده استا او خو قربانی خو یو نه کنه خو یو نه کنه داغه شو نو استا هم یو ده وین کہ حرام کډ شو کلو لہم نبته من الحرام فالجنت الیا حرام حرام وغواچد حرام نه جوړ شي حرام وغواچد حرام نه جوړ د غلط سيزن نه جوړ شي جنط پاغه باندې حرام ده جنت تلل پاغه وینا په وغه باندې حرام ده اِنَّوُ مَنْ يُشْرِقْ بالله فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَعْوَاهُ النَّارُ یقیناً چاچ چش شرکو کھو دا اللہ صدا دا اللہ پر سفتن کی مخلوق دا اللہ صدا برخدار جوڑ کھو اللہوی جہنم میزے دے جنت پر حرام دے نو چھ جنت تنشد لے نو قربانی سنگ دا ہو شوا نو جہنمی دے غضب شوه دی جهنم شوه دی اور ته رواني او ته وې کو اور ته دې کې جهنم ته دې کې کارو کو غصه پکېږي خو مابانه پیسو سپکوالې نه دي لکه قرباني لابان درلېږي نو د خدای چې قرباني لابان سپکې شي را یوازې خو نشم کولای یار ملګری پکار دی سوچ پر کار لرونه دیوونه حدیث کې راځي نبی عليه السلام ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اله الا مالكم ولا صامكم ولا اله صوركم ولا الله استاس مالونو تا نغوري الله استاس جوسوتا نغوري الله استاس شکلونو الله استاس نسبونو تا ولا كي انظر الى غوري الله ستا سو عملونو تا غوري الله ستا سو اخلاص تا چې ستا سره زم ما په دن کې اثر خبره مې جا کړې کولا چا کې دني غره عمل لقبليږي چا کې دني نو قربانم دایو عمل لقبليږي فاطر کې الله سو الای اساد کلم الطيب والعمل صالح يرفعه خاص اللہ تخیجی کلمیت توحید کلمیت توحید اللہ تبرا روانی دی وَلَا عَمَلُ صَالِحُ او خاص اللہ تخیجنی کاملونا او یو جملے رولی دا یَرْفَعُوْهُ پُوتا قیدہ کلمان کا پُوتا قیدہ کلمت توحید ہو دینی کامل لرا دا آغا بندنی کامل برا روان دی چه داغا آقیده سیوی کداغا آقیده خرابی آقیده کی بکلاو دے داغا آمل کتزی فاتح آیت دے یرفعو پورتا کئی دا آقیده آقیده توحید لگی داغا انسان نیک آمل پورتا کئی برقی جائی نو چه دا چاہا آقیده توحید نشتا داغا آمل برنکی جی رورا آقیده رواننے نو قربانی میونه کومل زکات میونه کومل منظم میونه کومل چا صد خیر د خېګل او احسان کول د میونه کومل هر چا صد چې یو عمل د دین کې د دنداری کې د پای کې به سوچ کې چې د صد بار حکم د الله د بار د بنیا دي شاعتی ده نن زمان عقاید اکثر خلکو خراب دي اکثر چې منګو ګورو زمون کله په یو کې د جوړه کله په بل کې د جوړه او دا په تلګي په تکلیفونو کې په غمونو کې شکله په چا تکلیف را راشي کله خپلاني دې کې پیرسب ده الک افلاني دې کې د ټوپې کې یو پیدا شو کې قرباوا تاسو به یاد لري خلک بابا د مخلو ګاډي روانو تب کې به بوتل وي سچله altitude ده او بودمو کی کر بابا دا الیک اذا صرف داگر پو خوری که قرآن دے دا یوازی دمچه دا بزرکی چهت دا خلق نیشت دا قرآن والا یوازی کی کر بابا دا پوشی خلق روانو که دار که یو شو وا یو مندوا او آگر سبا یو لخت غنده او پیزه بیداسی گزار ورکاو آرت چی واللہ آلم آگر چی خب پیسه او گتلا خب پیدا کلا پنجاب تلال مربی وانستی نو دیکی کر باب آشتا او نی بچشتا او نی مام تا هم آسکه پا کار چاکو اتره مرگ پوروی اغازه کی که اگر سره وی احسای خلکوی ولو اغازه اغازه قاسم کی او چینه پیدا شوی او دا چینه دا او دا اللہ پرنم کراو تیرا ولو دانون چرتا با غیر دا اللہ دا نمون نروزی اللہ وی سخارا لکم ما تا سلوبا پیدا کر ما تاسو لاس او زمان کی بین پیدا کری دا ٹوڑ سیزونا لاوی زمان دی که انسانان دی که حیوانان دی که براو کخ کرتی ری اے دا اللہ پونم کدائی دون بچه دا اللہ بغیر دمونو راو تیوی نو چابا گیلنی علی بونی تتلم یوزل کسناسا مرگرش داری میچر تتر ری وی کاسم تتر ری میدر دا کاسم کم جا ما تا پوسکا ما تا ہمارو مداغا دی ما پر کسکل ہوئ اغزم ما تططرا ایراب ما تططرا ویل تک ایرد الله په نوم کې چې راوته د دې الهکم بل خلکو لته دا یو قص غنمی خيو او د الله په داسې په طریقه غنم الله دا لانه مي په غنمه جوړ کړو داسې دا غنم اغس بیا راوته زه غون شو आवाज یې کوټو دی راپ دې او بې کله ستې وبو دا هغه چې جوړې کړې وې دې وکړي دا لا پوره نم غنو کوبل هغه په دا پیسې کټلې وای هغه دې په تاسو او شینه به وکول بوتل به ده مالا پیسې کټلې ها دا خلکو اقای دې الله ایرو کله یوځه کېد اوځو کله بنځه کېد اوځو کله دا یوčas راغله ما په دې ټوډېری په ادا کې وډه سبا خبر کوم دا خلکو حقیقت پورې خبر ماتوی صوفی صرف دلتا که یو زیارت تے احا می رسد پارا وی دانا رابانی د را علتا را گلے می ده کم نینا را لی وی دو بنونا می رسد و وی ده دیر پارا وی خالکو نو می والے نو وی نا اللہ حوار دیکی رے نو می ده تک کسن را لی کې دکی په گلے کې توڑی ری گلے بس دیکی نیشتا تا ده خالکو سوکیو زیلہ روان دے سوکبل زیلہ روان دے شیخ الاسلام امام امنی تیمیر رحمہ اللہ پغپل فتاوہ مجموط الفتاوہ کے دیر زیلی کیلی دی اول نسم جل چار سو بہتر صفحہ کیلی کی پنزل جل دو جل دو ام جل من ظنان الدعائن دلقبوری ابزلو من الدعائی فی المساجدی او فی البیوتا فازا زلال و شرک و بدا در چاچی اوڈر جلل علاقه کتاب اوڈر جلل سین تیس تاچی اسمارو کتاب سما خودا لے ماں سے موجود یل تاکی نسا با تقریباً در قیمت تے من زنه ان ندعا چې د چادا د احيال او ګومان را لې چې زمما دعاګانې زما منزنا زما ذکرونا زما ختمنا زما دعاګانی زیارتونو کی دربارونو کی پیرخانو کې خ قبليګي د جمعات او د کورونا کور کې دوره نه قبليګي جمعات کې دوره نه قبليګي فازا زلال ونشرکون وبدا نودادو ګمراهه نو دادو داد شرکه کېداه داد ځان د دین نه جوړه شوی عقیده تخوذ دا لیکي داغبل کتا فتاوہ مصریا پلنبی صفا ستاون صفا کے غلقے ہوئے منظرنا نا دعا اندال خبور افزر من الدعا فی المساجد فقد کفرا وقد اتفقا ائمت المسلمین بذالکا چدا کدد چارالا چه بغیر د دو دربار دو نونا دو پرخانونا برزے کې دعا دو نه نا قبلی چې سمنا چه پیر صدا زیارتا دربار صدا قبلی گی نو دا پہ اتفاہ دو دنیا د طور آئیمو پہ نیز د دادو کفر اقیدارا علیکی جمعہ تلار شاہ دو رکا تے منزو کاللہ تا جالاب کور کی په کمرے کی منزو کاللہ تا شپی اللہ نووالا او تزاہ خود دعاو چیزونو دو پارده یو اغت دعاو که یو زان تنبر مخیطه که با دادو فیده پیغمبر خوده دی حر زیارت نزا هر دربار لزا حر قبر و ملیو لزا او لدعا غوالا دعا طریقه مشیخ الاسلام امام تیم یو خوده لیده چه مخبه قبله تا که مخبه قبر تا نکه لاز با قبله تا نسی مخبه قبله ته که او دعا با دا اغت دو پارده والی زان لبا دعا تا نوالی اول تا با دعا نوال مغبره که اول تا با دعا دا ملی دا پاره والد اللانا اول تا بمزان تا مرگ مخته که چدا زماعی و مشروع و پلار می و استاز می و می و دوست می و نن دیزه که دیره سبا دیزه دا زداروانی ما اول تا منگلالو نسو خاو ری رخ لی پا زان مگو سو تا جنگلو سا دا زان دیزه که و چاپی لکا تواف که سنچه دا بیتو لانا خلق تواف که لو دا اغه پیرانو ګوره سجدیو دخل کوي تاسو په یو ویډیو ګوره کنا اغه پیر ولاله زنانه او نارینه په سجده پري وجوده تا اغه پوری په سجده پیر ته پرودي صبرې چې پیر داغه په ملابانی لاس نه راخ کله اغه به شي او بیا اغه پیسې هغه ورالي په خپل ملي دي پنځه ځله پیر سپډه پر منښت کې ورګي عبادت بدنین دا او که سجداه عبادت مالی دا غپنبانکه او دې ز قربانی ته سره کومه دا چې خلکو قربانی نکیږي وره که څوک دا خلکو سره په قربانی کې شریک شاو دا غم نگی او ټول قربانی تبابرب شاو دلته آیات کې الله وي لینا للہ ذحوم او ولادما او چره نوږي ګل الله تا اقوګه دا غو نيوي ني داوي لکه الله تا فرزګاري تا سونه اخلاص تا سونه اخلاص ځان کې پیدا کا چدا قرباني کوم سوه فوصل خدا الله د آزاد او پاره کوم عقیده سيوي اعمال سيوي دارنګي مخاوي کړو د الله ستا سوز پاره او د پالا وی بیان کيده الله په تو وجې دا غناش بیان کېد تا ستا او زره ور کوي مستنينو متا احسن الفتاوا مفتی اعظم د پاکستان احسن الفتاوا اوم جل 507 صفه کلی کې اوم جله زبخیم بلجو ان شاء الله 507 صفه کلی کې شتداسي عقيدي والا سزا قرباني کول څنګه دي چاوی پیغمبر ارزه حاضر دی ده موجوده پیر و فقیر رسی دی فیدی دی او فقير را سيږي د فيدي او د نقصان ذمہار ده بچي او اولاد ورکه وځنه او فاضل جل ریکای به دالانه اده داسه ا خلقو عاقیده والا قربانی کی یو کنه یا داسه یو بندا په شرکاو کې شریک شه داسه قربانی کی یو کني کی اوم جل 507 صفه کې هغه لیکل دي بندا قربان نکي کی او چده د کم شرکاو سره شریک شه نو دا یو قربانیونه شو نو د مخفل قربانی یعنی خرابو اخ لغلاص په کار هر څو د ځان لپاره قرباني اونیسی الحمدلله او که نشینی وله له بيد ځان له حمل ګری او ګوري خاقضو علا خامل ولا ازکدا یو بهترا عمل له او دا په کار کې یو زل د الله په دې نه ات خوشحالي کې د بندره د انسان روزو سره سروا کوي روزو کو سره سروا کوي مصیبت ته لري کوي تکالیف ته لري کوي نو په کار دا زه زمنګ ته ډېر مسائب دي الله زمنګ دا مسائب لري کی الله دې هر چا ته توفيق ورکي چې سې قرباني ها منګو کو الله زمنګ دا هغه